kilenc Szívús família Szabó család, legalábbis női ágon. Pintér tanár úr ügyét sem hagyták el aludni. Kihez fordulhattak volna segítségért, mint Bandihoz, aki a családban a legnagyobb befolyással rendelkező, tekintélyes ember. Most is, mint legtöbbször, Szabó néni vitte a szót. Úgy vélem, meg kell tudni, mi történt ebvel a Pintér tanár úrral. A mama úgy véli, nyafogott Irén. Persze a mama véleményét mindannyian tiszteletben tartjuk, és... Icu harciasan közbevágott. De nem tudunk neki segíteni. Kérlek, Icu, én nem is ezt akartam mondani. Nem is úgy értettem, de azért nektek is be kéne látnotok, hogy Bandi nem arra való, hogy a papa ügyeiben szaladgáljon. Az igaz, mondta epésen Szabó néni. Eleget szaladgált a pátok a bandi ügyeiben. Irén lenyelte a mérgét, és megadóan fordult a nyósához. – Hát tessék! Mi csináljon az uram? Segítsen, hogy kiderítsük, mi van a mi aranyos egyetlen biológia tanárunkkal. Irén megeresztette csípős megjegyzést. – Szerelmes vagy bele, icu? Szabóné józan megfontolással legyintett. – Már hogy lenne? Nem sóhajtott. Hát akkor meg mire jó ez az egész? Kérdezte Irén fölényesen. Nézd, Irén, most egyenesen hozzád beszélek. Tőled akarok megkérdezni valamit. Miért vagy te ilyen dühös és féltékeny, ha én vagy az apósot kérünk valamit a férjedtől? Écu is beszállt a vitába. Olyan vagy, mint egy titkárnő a férjedelő szobájában, Csak a testemen keresztül. Irén harciasan csattant fel. Nem értitek. Bandi már más helyzetben van. Sok a dolga, sok a felelőssége. Országos ügyeket bíznak rá. Szabóni leintette. Nincs nagyobb ügy, nagyobb felelősség, mint egy ember élete. Képzeld el, Irén, érettségi előtt állunk, biológia tanár nélkül. Hát nem vagyunk bajban? Szóval te vagy bajban. Mit tehet érted, Bandi? Helyeztesse vissza a tanárodat? Nem hiszem, hogy módjában állna. – Visszahelyezni? – mondta Szabó néni. – Egyelőre meg kéne találni? Mint egy végszóra nyillott az ajtó és belépett bandi. Üdvözölte a családot. Szabó néni nyomban kitálalta jövetelű kokát, bár Irén igyekezett elodázni a dolgot. Szabó azonban nehéz volt elbánni, ha valamit a fejébe vett. Itzú főnökét leváltották, és azóta eltűnt, mert azzal vádolják, hogy az ellenforradalom idején fegyverrel hőzöngött is elhúrcolt egy ismeretlen katonatisztet. – És mi lett vele? – kérdezte Bandi tárgyilagosan. – A katonával. – Nem tudjuk, ki volt. – Irén ismét közbevetette vetette magát. – És most azt szeretnék, ha segítenél megkeresni. Hozhatom a vacsorát? – Majd később. Azt se tudják, ki volt a katona. Lehet, hogy meggyilkolták, is ebben az esetben a gyilkosának felelnie kell. Icú váratlanul felcsattant. Nem a tanár úr volt, Pintér tanár úr, nem olyan ember, egy szarvasbogarat sem tudna megölni. Ez nem bizonyíték, mondja Bandi. 1956 -t. októberében sok emberről kiderült, hogy más ember, mint ahogy addig ismerték. Meg akarjátok találni azt a Pintért? Vagy a katonát, mondta Icu. Helyes, sőt, helyesebb. Előbb a katonát kell megtalálni. Icu könnyes, könyörgő szemekkel nézett a bátyjára. – Segít ez, bandikám! – Persze, hogy segít, hiszen a testvéred, szögezte le Szabó néni. Irén újabb kísérletet tett vacsora ügyben, de bandi udvariasan elhárította. – Elmondom, mit kell tenniük a mamáéknak. Két helyen kell érdeklődniük – a Honvédelmi Minisztériumban és az Országos Bejelentő Hivatalban. Szabályosan kiállított keresőlapot kell beadni. – És mikor lesz abból eredmény? – kérdezte Icu reménykedve. – Ez sok mindentől függ. Lehet, hogy két-három nap alatt. Lehet, hogy néhány hét is kell hozzá. – De sürgős? – Tudom, az ügyfélnek mindig és minden sürgős. De mi lenne, ha mindig minden ügyet a sürgősség szerint intéznének el? Az elkeseredett Icu megszólalt. Megszűnne a Ludas Matyiban a Leo bürokráciával rovat. Szabó néni ismét felkereste a nagymező utcában, Soltésznét, az erkölcsös főbérlőt, akinek nincs kifogása az ellen, ha albérlője éjszakai tolmácsolást vállal pénzes külföldiek társaságában, de súlyosan kifogásolja, hogy Pintér tanár úr nem ment be annak idején hozzá teázni. Már megbocsásson, hölgyem, mondta választékos modorban soltészné, észné. De kicsi furcsának találom ezt az ismételt látogatást. Önnek talán céljai vannak pintér tanárral? Bevallom, hölgyem, vette át a finom modort szabóné. Célom van vele, meg akarom találni. Először, és azután? Ha már megtaláltam, akkor már könnyű, megoldódik a kislányom sorsa. Hogy a hölgyem? Önnek kislánya van pintér tanártól? Szabóné földi keresetlenséggel válaszolt. – Az ángyat térgye. Hölgyem, hölgyem, az én lakásomban, bár a nagymező utcában fekszik, szokatlan ez a hang. Ez egy jó hírű ház. – Tudom, tudom, katica kisasszony őrködik háza jó hírén, aki éjjel szolgálja az idegen forgalmat. – Kérem, kérem! – Szabadkozott Soltészné. Biztosíthatom, hogy nem úgy értettem. Én is biztosíthatom, hogy nem úgy értettem. Soltészné olvadozott, mint a vajanapon. napon. Milyen jó, hogy megértjük egymást. Gondolom, akkor is megértjük egymást, ha megkérdezem, hová ment innét Pintér tanár úr. Nem tudom, nem jelentette ki magát. Mégis, valamit csak mondott. – Valamit igen, drága hölgyem. Várjon csak. – Ja, igen. Azt mondta, én most elmegyek, asszonyom. Ha nincs helyem a katedrán, lesz helyem az álványokon. Ezt mondta szó szerint. Erre leteszem az esküt, ha kell. Hölgyem, érti, hogy ez mit jelent? – Persze, elment dolgozni egy építkezésre. – Hát akkor könnyű megtalálni, végig kell járni az építkezéseket. Szabóni lenyelte a mérgét. – Nagysád, hol él? – A Nagymező utca 77-ben. – A házból ki sem teszi a lábát? – Aránylag ritkán. – Hát ezért nem tudja, mi van itt építkezésben. – Én ne tudnám. Zivatar sógorék villát építenek a hűvös völgyben. Ne kerülj el a házukat. De kegyedet se kerülj el a mennydörgős ménkű. Fakat ki Szabó néni, mire a soltésznél indignálódva felkapta a fejét. Hölgyem, hölgyem, mi féleményk emleget? Aki az ivatarsógoréknál albérlő. Az események sűrűsödnek. Nem csak Szabóék jártak látogatóba Pintértanár volt lakásában, a katonát keresve, de Szabóékhoz is beállított egy váratlan vendég. Az a gyári portás, aki Szabó bácsit végaztalta azon az estén, amikor leütötték. Szabó bácsi nagy örömmel fogadta a régi barátot, meg egy kis pálinkával, ahogy szokás. Ha most kukacos ember lennél, János, akkor nem engedtél volna be másképpen, mint belépő cédulával. – A lakásomba? – derült fel Szabó bácsi. – Ne beszélj bolondokat. Úgy örülök neked, hogy alig tudlak hová tenni. Hát, ha leülhetek ebbe a komótos, karosszékbe már is úgy érzem magam, mintha nem portás lennék, hanem vezérigazgató. Még lehetsz, komám, téged nem küldtek nyugdíjba. János, János, te még mindig ezen emészted magad? Emészteném, ha ráérnék, mondta Szabó bácsi. Mióta nyugalomban vagyok, annyi lótás futásban van azonban részem, mint inaskoromban. Mit iszol, komám? Semmit. Az nincs itthon, de egy kis törköly az akad. Mindjárt töltök. Isten Isten. Erő egészség. Áh, ezt hol főzték? kis kisüstön. Hát mi újság koma? Nagy újság van. Tudom, hogy ki volt a katona. Az jó dolog, ha tudod. Mondták, hogy te nagyon megőrvendezel, ha megmondom. Na, kezdjük az elején. Milyen katonáról van szó? A csillaghegyi katonáról. Akit a pintértanár az-az helyeselt buzgóna portás. Akit az a szakálos pápa szemes tanár kísért végig gépisztolyjal a Csillaghegyi utcán 56. októberében. Szabó bácsi belesápadt az izgalomba. Honnan tudod, hogy én kerestem azt a katonát? Nagy sora van annak, János. Tudod, hogy én 19-es veterán vagyok. Kezd valamivel később, mert nem érünk a végére jövő vasárnapig. Szóval veterán találkozó volt, és én egy asztalhoz kerültem Kanzler Francival, a kincses igazgató úr papájával. No, attól hallom, hogy te ígre földre keresel egy katonát, akit valami Pintér nevű tanár az ellenforradalmi időkben lekapcsolt és bekísért valahová. Úgy van, ha nem is egészen úgy, mind a kettőt keresem, a tanárt is, meg a katonát is. Nem ért keresed? Én erre a tanárra mindig fölnéztem. Hittem neki, tiszteltem és becsültem. Most meg azt hallom, hogy eltávolították az iskolából, mert októberben fegyverrel mászkált, hogy elfogott és elcipelt valahová egy katonát. A Lász Ferenc hadnagyot. Honnan tudod? Szabó bácsinak remegett a keze, amikor újra töltött a kisüstüből. Budakalászon hallottam, folytatta a portás. Van ott nekem egy falatka telkem, pár gyümölcsfával. Oda járok én mecceni, oltani, permetezni. A szomszédokkal elég jóban voltam. Kellner jakabéknak hívták az egyiket. Azoknak a lányához járt az a katona, az a bizonyos halászhadnagy. Úgy volt, hogy el is veszi. No én október végén kigyalogoltam Budakalászra, mert volt ott egy téli körtém még szedetlen. Olyan jó zamatos téli körte, tudod? Tudom mondta elszorult torokkal Szabó bácsi. Hát, ahogy érek? ott sírri a kapuban a kelner lány. Hogyha a halász hadnagy kint volt náluk, ott is tartották pár napig, de amint egy kis csönd lett, az a szerencsétlen halászgyerek elindult hazafelé. Mindjárt akadt néhány kölyök, elkezdtek ordítozni. Kék parolinja van, kötére vele? Akkor jött ez a pintér tanár. Az egyik fiú felismerte és megölelte. No, ez a tanár átvette a hadnagyot és elvitte. Szabó bácsi úgy pattant fel, mintha újonc lenne, és az őrmester szólítana. Te komám, mikor indul Budakalászra a hív? Minden óra negyvenedik percében a Margit hídtól. Fáradtan, porosan és kiábrándultan tért haza Szabó bácsi Budakalászról. Megint elveszett egy reményteljes szál, és ez Szabót mód felett lehangolta. Szabó néni is észrevette, hogy valami baj van az öreg hangulata körül. – Szervusz, papa! – Na, mi az? – de lekonyult a bajszod. – Szervusztok! – Mi van vacsorára? – Hideg! – Akkor hozzátok be, mert még jobban kihűl. – Tessék levetni a cipőt, mert nagyon poros! – tüsténkedett icu, de Szabó néni a konyhában is meghallotta a suttogást és beszólt. Mit csüstorogtok odabenn? benn? kérdezett valamit, mondta Szabó bácsi, s fáradtan elnyúlt a karosszékben. Hol jártál, János? kérdezte Szabó néni, mert azt neki mindig tudni kellett, hogy melyik családtag hol járt. Budakalászon, dünnyögte fáradtan Szabó bácsi. Megtértél vénységedre, János, és felcsaptál búcsújárónak? Kezdem magam úgy érezni, mint aki egy mendegél a búcsújárók szentelt zászlajai alatt, döngicséli a szent énekeket, szemét az égre függjeszti, hogy meglássa az üdvösség kapuját, aztán belép egy kátyúba és hasra esik. Csak nem tetszett torra esni, apukám. Nem tetszett, kislányom, de majd nem sikerült. Elindultam budakalászra, hogy megtaláljak bizonyos Kellner jakabékat. Kellnerék azonban 1957 kora tavasszal diszidáltak. Szabúni behozta a vacsorát, és töprengő arccal megállt az ablak mellett. Kik azok a Kellner Jakabék? Nem tudom. Veled valami baj van, János? Elmégy Budakalászra valakihez, akiről azt sem tudod, hogy kicsoda? Én ezektől a Kellneréktől, ha nem diszidálnak, megtudhattam volna, hova lett halászhadnagy. <há> és ki az a nagy? <halászadnagy> kérdezte Icu felajzott érdeklődéssel. Az a katona, akit pintértanár úr októberben fegyveresen kísérte a Csillaghegyi utcán, de megint zsák utcába futottam. A kár csak az anyu! Miért? Te hol voltál, mama? Szabúné ingerült el legyintett, mintha bírálatot akarna mondani Soltésznéről és az egész Nagymező utcáról. Sol észnénál a nagy utcában. Azt minden esetre megtudtam a hölgytől, hogy pintér tanár úr elment egy építkezésre dolgozni. Melyikre? Azt nem tudta megmondani, de megtudjuk, lacinak van egy sofőr barátja az építésügyben. ügyben. Mondtam már, hogy a sofőr le van véve a műsorról, szólt közben gúnyosan Szabó néni. Mielőtt felkerült volna, mondta Szabó bácsi gúnyosan. Hiába icukám, anyád a gyors elhatározások asszonya, csak éppen nem megy semmire. Szabó néni harcias hangulatban találta a megjegyzés, csípőretett kézzel válaszolt élete párjának. Nem, hát majd megmutatom nektek, hogy igenis én fogom megtalálni pintér tanár és a katonát. Szeretném tudni, hogyan. Húsz forintért felfogadok egy tündért, aki egy nap alatt bejárja az összes építkezést, és felszólít mindenkit, hogy értesítsen engem, ha az építkezésen dolgozik egy Pintér Sándor nevű, volt angyalföldi tanár. Icu ábrándosan felsóhajtott. – de szép is lenne! – Milyen kár, hogy nincsenek tündérek! – Szabó bácsi elgondolkodva csóválta a fejét. – Lehet, hogy vannak. Anyát képes feltámasztani az ezer egy éjszaka és Andersen összes meséinek szereplőit. Szabó néni olyan fölényesen legyintett, mintha birtokában volna a mesebeli tündéreket előteremtő varázserőnek. – Csak gúnyolódj, János, majd meglátod, hogy az én tündérem megtalálja Pintér urat. Hogy hívják azt a tündért anyu? A próhirdetésnek. A család nem adta fel a küzdelmet, hogy tisztázza, mi rejtőzik a pintérügy mögött. Már nem csak arról volt szó, hogy ki lesz icu biológia tanára. Most már egy emberi sors izgatta a családot. Az igazság érzetük követelte, hogy vizsgálják ki pintérügyét, amiben szerintük az oktatásügyi hatóságok olyan könnyen és felületesen döntöttek. Az eltűnt pintér pedig éppen az építkezés vezetője előtt áldogált. – Ide hallgasson, Pintér bácsi, ez így nem megy tovább. – Mondja már, akkor én megyek tovább. Van még álvány máshol is Magyarországon. – De az álványok nem arra valók, hogy valaki részegen lepotyogjon róluk és kitörje a nyakát. Pintér az ittas emberek hányaveti tartásával rántotta föl a vállát. – Mit fáj magának az én nyakam? A fiatal építés vezető haragnélkül szomorúan nézte a tanárt, akinek egész magatartásán az elkeseredett ittas emberek közönye uralkodott. Mindenáron azt akarja, hogy ezen a hangon társalogjunk? Én egyáltalán nem akarok társalogni. Hivatott itt vagyok. Nem tetszik valami? Kérem a munkakönyvemet. Odébálok. Négy is tennék, ha nem magáról lenne szó. Maga sok mindent elfelejtett, de én emlékszem. Arra is, amikor maga fennült a katedrán, és engem tanított. Na és? Volt, elmúlt, mehetek? Tulajdonképpen mehetne. Figyelmeztetem, ha még egyszer itt a sajön munkába, elbocsátom. Tudomásul véve, mehetek? Várjon, üljön le. Hivatalban utálok leülni. Miért iszik Pintér bácsi? A válasz szinte gővösen hangzott. Magánügy. Nincs magának felesége, gyerekei, akik várják valahol? Nincs. Mehetek? Pedig valaki keresi magát? A népszavában megjelent egy hirdetés. Pintér Sándor volt angyalföldi tanár, aki most feltehetőleg építkezésen dolgozik, saját érdekében adjon hírt a kiadóba. Minden jóra fordul jeligére. Na, mit szól hozzá? Semmit. Mehetek? Hát magát semmi sem érdekli. Dehogy nem. A topogóba új szállítmány érkezett. Nagyon is érdekel, hogy milyen lehet az íze. Ma este meg is vizsgálom. Szabó bácsi és icu csügget hangulatban várták haza Szabónénit, nénit, aki mostanában feltűnően sok időt töltött házon kívül. Szabó bácsi megkésett ebédjét fogyasztotta, és icut meghallgatta, aki elmondta, hogy bandi telefonált, semmi eredmény. Pintér a nagymező utcában van bejelentve, másút nincs. Nem adjuk fel, apu? kérdezte Icu. A keresést? Nem, kislányom. Most már engem is nagyon érdekel, hogy mi van emögött az ügy mögött. Felsültem volna az emberismeretemmel, amiben annyira bíztam. Icu elsírta magát. Csak nem tetszik azt hinni, hogy pintér tanár úr? Már én magam sem tudom, mit higgyek, kislányom. Valami sejtelem dolgozik bennem, hogy nem jó úton járok, nem jó helyen keresgélek, hogy ez az egész... Az őszinte vallomást félbeszakította az ajtónyitás. Szabó néni tért haza, feltűnő elevenséggel, jókedvűen, mint akinek beütött a lottója. Jó napot, szent család! Mondtam, hogy anyád megint Rorátém van. Roráté csak decemberben van és hajnalban. Hozom apunak a grenadír marsot, már biztosan meleg, mondta Icu, de szabóné leintette. Várj egy kicsit, lányom! Apádnak olyat mondok, hogy elállt tőle a szemeszája. Megvan Pintér úr. Hol? Gyorsan, anyu! A hirdetésre levél jött, s megírták benne, hogy a keresett személy a Valéria telepi lakásépítkezésen dolgozik. Bővebb információ az építés vezetőségen. Szabóék megjelentek az építkezésen. Az építés technikus fogadta őket és behívta pintér tanárt, aki jelenleg építőipari segédmunkásként dolgozik. Előbb azonban Szabóékkal tárgyalta meg pintérügyét, ami meglehetősen zavarosnak tűnt. A pintérügyben? kérdezi halászépítés technikus. Tessék helyet foglalni, azonnal behivatom. Szabó bácsi tartotta magát a protokoll szabályaihoz. – Nagyon lekötelez bennünket az elvtárs! né kötetlenül lelkendezett. Nem is tudja, milyen megkönnyebbülést okozott, hogy a nyomára jutottunk. Icu, aki eddig szorongva figyelt, most megkockáztatott egy kérdést. – Tessék mondani! Egészséges a tanár úr? – Hogy egészséges-e? Egészséges! Nincs más baja, mint az, hogy többször ittas, mint józan. Szabó bácsi megdöbbent. – Iszik! azelőtt sem volt. Az építész technikus azonos véleményem volt. Én sem emlékszem rá, amikor engem tanított, maga volt a megtestesült józanság, de azóta valami történt vele. Maguknak talán megmondja. Nehézkesen, nyikorogva nyílt a felvonulási barak kajtaja, és beállított részegen, akadozó nyelvel, elnyűtt ruhájában Pintér Sándor. Itt vagyok. Kerestek. Halász igyekezett enyhíteni a helyzetet. Csak hívattam, pintér bácsi. Itt vannak, akik keresik. Engem? Mit akarnak? Sosem láttam őket. Mehetek. Itt valami félreértés van, mondta Szabó bácsi. Pintér Sándort keressük. Az a nevem. Aki angyal a földön tanított? kérdezte Icu, de pintér leintette. Ott is tanítottam. A technikus is beszállt a beszélgetésbe. Persze, hogy tanított, engem is tanított az ipari tanulóiskolában. A mi pintérünk a gimnáziumban tanított. Így hozzátette. Biológiát. Abból csak a szőlőtermesztés érdekes. Mehetek. A technikus zavarban volt. Lehet, hogy nem az, akit keresnek. Szabóné szomorúan állapította meg. Sajnos az illető nem azonos. Pintér részegen elvigyorodott és rából indott. Igen, ez a helyes. Én már senkivel sem vagyok azonos. Köszönés nélkül kifordult az ajtón. Szabó bácsi még mindig nem akart hinni a szemének. Töprengett és a homlokát dörzsölte, mint akinek súlyos fejfájása van. Tetszik tudni, mi egy Pintér Sándor nevű középiskolai tanárt keresünk, akit most váltottak le az iskolában. Szabóné megégyezte. Ellenforradalmi história. Állítólag fegyverrel kísért a egy utcán egy halász nevű hadnagyot. Szabó szigorúan kiavította. Nem állítólag, hanem valóban. Többen látták. Nem hazudtak. Icu rögtön felélénkült. Talán tud róla valamit? Halász vállat vont. Sajnos egy idő után elvesztettem szem elől. Pedig súlyos tartozásom van Pintér tanár úrnak. – Súlyos tartozása? – kérdezte Szabó bácsi. – Igen, megmentette az életemet. Budakalászon egyenruhában elfogtak az ellenforradalmárok, de jött egy szemüveges, szakállas, géppisztolyos ember, aki vállalta, hogy bekísér Pestre. Óbudán azután elvitt valahová, civil ruhát szerzett, és én életben maradtam. Azóta keresem a tanár urat de nyomtalanul eltűnt. – Hogy hívják az elvtársat? – kérdezte Szabó bácsi fellelkesülten. – Halász Ferenc, építésvezető, technikus vagyok, tartalékos repülőhadnagy. – Icu egy nagyot és bánatosat sóhajt. – Akinek a mennyasszonya?